О, він який, біль. «Де я?» – запитав Джезаль, що правда в нього не рухалося щелепа. Колеса в озорі піли, обертаючись, усе було сліпуче, яскравето розмите, а звуки і світло в його зболений череп. Він спробував ковтнути, та не зміг. Спробував підвести голову, йому проштрикнув шию біль, а ще з'явилася нудота. «Допоможіть!» – завирішав він, але не видав нічого, окрім булькотливого хрипу. Що сталося? горі болюче небо, внизу болючі дошки. Він лежав на возі головою на грубому мішку, підскакував і смикався. Він пам'ятав, що був бій. Бій серед каміння, хтось гукнув. Хрускіт, сліпуче світло, а далі нічого, окрім болю. Боляче було навіть від намагань думати. Він підняв руку, щоб помацати обличчя, та зрозумів, що не може. Спробував пересунути ноги, піднятись, але цього він теж не зумів. Поврушив ротом, охочий та стогночий. Його язик був не схожий сам на себе, утричі більший, ніж зазвичай. Йому, наче, просунули між щелепами криваву грудку шинки, напхавши в рота так, що він ледве дихав. Правий бік його обличчя був охоплений нестерпним болем. Щоразу, коли він схитався, його щелепи цокали зубами, і з його зубів розходились уколи палючого болю в очі, шию і навіть в корені волосся. Його вуста були накриті пов'язками, дихати йому доводилося лівим боком, але йому було боляче навіть від руху повітря в горлі. Його почав роздирати панічний страх. Усі частини його тіла волали від болю. Одну його руку міцно прив'язали до грудей, але він кволо тримався другою за борт воза, намагаючись щось зробити. Хоч щонебудь. Очі в нього вилазили з орбіт, серце гупало, а дихання хрипіло в носі. <кхи> Бурчав він. <кхи> І що більше він намагався говорити, то більше зростав і зростав біль. І врешті-решт почало здаватися, що в нього розколеться лице, врешті-решт почало здаватися, що в нього розлетиться череп. «Спокійно!» У поле зору вгорі випливло пошрамоване обличчя. «Дев'ятипалий!» Джизель несамовито вчепився в нього, а північанин перехопив його руку своєю великою лапою та міцно стиснув. «Заспокойся та послухай мене!» «Так, боляче!» «Тобі здається, ніби ти не витримаєш, але ти витримаєш. Ти думаєш, що помреш, але ти не помреш. Послухай мене, бо я через це проходив, і я знаю. З кожною хвилиною, з кожною годиною, з кожним днем стає краще». Він відчув у себе на плечі другу руку дев'ятипалого, що злегка штовхала його назад у віз. «Ти тільки лежи на місці, і далі буде краще, розумієш? Тобі дісталася легка робота, щасливий ти засранцю». Джизаль відчув, як обважніли його кінцівки. Йому треба тільки лежати на місці. Він потиснув велику руку, а рука у відповідь потиснула його руку. Біль неначе наче зменшився. Як і раніше жахливий, але підвладний йому. Його дихання сповільнилось, очі заплющились. Вітер нісся над холодною рівниною, скубучий, невисоку траву та, смикаючи джизаля за подертий плащ, за волосся, за брудні пов'язки, та він на нього не зважав. Що він може вдіяти з вітром? що він взагалі може з чимось вдіяти. Він сів, притулившись спиною до колеса воза, та витріщився круглими очима на свою ногу. До неї з кожного боку прив'язали по шматку деревка з писа, щедро обгорнувши ногу смужками порваної тканини та твердо боляче зафіксували її у прямому положенні. З рукою в нього було не краще – вона була затиснута між двома дошками, зі щита і міцно прив'язана до його груди, її біла долоня безвільно звисала, а пальці були затерплі і нікчемні, як ковбаски. Жалюгідна самодіяльна імітація медицини, яка, на думку Джезаля, не могла принести результатів. Якби нещасним хворим був не він, вона б, можливо, здавалась мало б не кумедною. Він точно ніколи не видуже. Він розбитий, розтрощений, знищений. Тепер він стане таким калікою, як ті, яких він сам уникав на рогах вулиць Адо. Поранені у війнах, обідрані й голі, щотицяють свої куски в обличчя перехожим і простягають за долоні в очікуванні мід'яків. Неприємні нагадування про те, що військова служба має темний бік, про який не хочеться думати. Тепер він буде калікою, як… Тут його охопив страхітливий холод. Як Занданглокта? Він спробував посунути ногу і застогнав від болю. Він до кінця життя ходитиме з ціпком, буде незграбним жахіттям, якого цурактимуться і уникатимуть, повчальним прикладом, на який показуватимуть пальцями, про який говоритимуть пошипки? О, іде Джезальден Лютар. Колись він був перспективний, красивий, переміг у турнірі, його вітала юрба, хто б це повірив. Яке марнотратство, яка прикрість. Ось він іде, ходімо далі. І це ж він навіть не подумав, який вигляд може мати його обличчя. Він спробував вирухнути язиком і скривився від уколу сильного болю, але здогадався, що в його рота страшенно незвична географія. Він здавався косим, спотвореним, ніщо в ньому не сходилося так, як раніше. Між його зубами з'явилася прогалина, здавалося завшишки з милю. Губи під пов'язками неприємно пощипувало. Роздерті, побиті, розірвані. Він чудовисько. На обличчя Джезаля впала тінь, і він підвів перемружені очі на сонце. Над ним стояв дев'яти палий, тримаючи однією великою рукою бурдюк із водою. «Вода!» – буркнув він. Джизель хитнув головою, відмовляючись, але дев'яти палий сів на почепки, витягнув із бурдюка корок і все одно простягнув його. «Треба пити! Підтримувати частоту!» Джизель примхливо вихопив у нього бурдюк і з острахом підніс його до здоровішого боку рота і спробував нахилити. Він повис роздутий мішкуватий. Джизель трохи помучився, але тоді зрозумів, що пити лише з однією здоровою рукою неможливо. Він відкинувся назад, заплющивши очі та важко дихаючи носом. Мало не заскриготів зубами від роздратування, та швидко вирішив, що цього не треба робити. «Ось!» – він відчув, як якась рука ковзнула йому за шию та рішуче підняла голову. Люто пробурчав він, думаючи, чи не вчинити спротиву. Але, врешті решт дозволив своєму тілу обм'якнути і змирився з ганьбою через те, що з ним поводяться, як з дитиною. Навіщо, зрештою, вдавати, ніби він не зовсім безпорадний. Йому до рота потекла кисла, злегка тепла вода, і він спробував проштовхнути її в себе. Це було все одно, що ковтати бите скло. Він закашлявся і виплюнув решту, чи то пак спробував виплюнути, і зрозумів, що це надто боляче. Довелося нахилитися вперед і дати воді стекти із обличчя краплями. Більша її частина стекла з його шиї на брудний комірець сорочки. Він, застогнавши, важко відкинувся назад і відпихнув бурдюк здоровою рукою. Дев'ятий палець низав плечима. «Гаразд, але згодом тобі доведеться спробувати ще. Треба постійно пити. Пам'ятаєш, що сталося?» Джизаль заперечно хитнув головою. «Був бій. Я та оця от кицюня...» Він кивнув на Ферро, яка набурмосилась у відповідь. «Розібралися з більшістю з тих...» Але троє, здається, нас обійшли. Ти розібрався з двома і розібрався добре. Та одного впустив, і він ударив тебе кійком по зубах. Дев'ятий палий показав перев'язане лице Джезаля. Сильно вдарив, і що з цього вийшло, ти знаєш. Тоді ти впав, і він, гадаю, побив тебе лежачим, тому в тебе зламані рука і нога. Могло б бути набагато гірше. Бувши тобою, я б подякував мертвим, що там був Кей. Джезаль закліпав на учня. До чого тут він? Але на його запитання вже відповів Дев'ятипалий. «Підійшов і стукнув його по голові з коворідкою. Ну, це я кажу, стукнув. Розбив йому череп на кашу, так?» Він широко всміхнувся учневі, який сидів і дивився на рівнину. «Добре б'є наш хлопчик, як на такого хирляка, а геш? правда, з жалко?» Кей знизав плечима, як ніби мало нещоранку проламував людині голову. Джизаль здогадувався, що мусить дякувати цьому хворобливому дурніві за віртоване життя, та не почувався таким уже врятованим. Натомість він постарався вимовити потрібні звуки, як чіткіше, не нашкодивши собі, а в результаті вийшов якийсь шепіт. «А в кіке все було воно? «У мене бувало й гірше». Невелика втіха дала бі. «Ти спокійно вичухаєшся, ти молодий, рука і нога швидко видужають». «Але це значить ні», – вирішив Джизель. «Поранення – це завжди важко, а перше поранення найважче. Я ривів, як малий, від кожного з них». Дев'ятий махнув рукою на своє побите обличчя. «Ревуть майже всі, правда? Якщо це тебе втішить?» «Не втішило». «Феповано?» Дев'ятий палий почухав густу щетину у себе під скронею. «Щелепо в тебе зламано. Ти втратив кілька зубів, рот у тебе порвався, та ми не зле тебе підлатали». Джазель ковтнув майже неспроможний думати. Схоже, його найгірші страхи підтвердились. «У тебе там серйозна рана, ще й невдалому місці». У роті, Тому ти не можеш їсти, не можеш пити і майже не можеш говорити без болю!» «Цілуватися, звісне, діло теж, хоча тут це не має бути проблемою, так?» Дев'ятий палий усміхнувся. Проте Джизаль не бажав усміхатися разом із ним. «Кепські рани дали бі! Там, звідки я родом, її б назвали іменною раною!» «Як-як?» – промимиров Джизаль і одразу пошкодував про це. Його щели лизнув біль. «Іменною раною, ну!» – Дев'ятий палий помахав обрубкам пальця. «Раною, на честь якою можуть назвати. Тебе, мабуть, прозвали ломущелепою, кривопиком, беззубчиком чи якось так?» Він знову усміхнувся, та Джизель залишив своє почуття гумору на пагорбі серед каміння разом із вибитими зубами. Він відчував, як йому щіпає очі від сліз. Хотілося заплакати, та від цього в нього б розтягнувся рот, а шви потягнули б розпухлі губи під пов'язками. Дов'ятий палець спробував ще раз. «Треба шукати хороше». «Тепер це, скоріш за все, тебе не вб'є. Якби там почало загнивати, це тебе, згадаю, вже вбило б». Джезаль на жахану витрішився. Поки він усвідомлював, на що натикає остання фраза, його очі невпинно округлювались. Якби його щелепа не була розтрощена та міцно прив'язана до його обличчя, вона б точно відпала. «Скоріш за все, його не вб'є». Йому навіть не спадала на думку можливість зараження рани, гниття, «У нього в роті?» «Я тебе не втішаю, так?» пробурмотів Логін. Джизаль прикрив очі єдиною здоровою рукою та спробував заридати, не роблячи собі боляче, і його плечі затрусилися від беззвучних склипів. Вони зупинилися на березі широкого озера. Крита хвильками сіра вода під похмурим небом усе на наче сповнена таємниць, сповнене загроз. Понурі хвилі плюскали об холодні камінці, над водою крякали один одному понурі птахи, у всіх куточках джизалового тіла безупину пульсував понурий біль. Феро, як завжди насуплена, сиділа перед ними навпочепки та зрізала пов'язки, тим часом як Бояз стояв за нею, дивлячись униз. Перший з поміжмагів, схоже, пробудився від свого заціпленіння. Не пояснював, що його спричинило або чому він так раптово видужав, але ще здавався хворим. І був, як ніколи, старий, набагато кислявіший, очі в нього запали, а шкіра чомусь здавалася тонкою, блідою, майже прозорою. Та Джизаль не мав співчуття, тим паче до архітектора цієї катастрофи. «Де ми?» – промимрив він крізь біль. Говорити тепер було не так боляче, як раніше, то йому все одно доводилося розмовляти тихо і обережно, погано вимовляючи слова і затинаючись, наче якийсь сільський дурник. Бо я внув через плече на велику водойму. «Це перше з трьох озер. Ми впевнено просуваємося до Аукуса. Я сказав би, що ми здолали більше половини дороги». Джезаль ковнув. Половина дороги була для нього аж ніяк не найбільшою можливою втіхою. «Як довго? Я не можу працювати довго, поки ти ляпаєш своїми губами!» Процідила Феро. «Мені залишити тебе як є, чи ти заткнешся?» Джезаль заткнувся. Вона обережно зняла пов'язку з його обличчя, придивилася до бурої крові на ганчірці, понюхала її, зморщила носа і викинула пов'язку, а тоді гнівно зиркнула на його рот. Він ковтнув, шукаючи на її смаглявому обличчі якогось відображення її думок. Тієї миті, якби при ньому досі були всі зуби, він віддав би їх за люстерко. «Наскільки все полоно!» пробурмотів він їй і відчув смак крові на язиці. Вона несхвально поглянула на нього. Ти переплутав мене з людиною, який не начхати. І з його горла вирвався схлип. Очі защипали від сліз, довелося відвести погляд і покліпати, щоб не заплакати. Жалюгідна він істота, ніде правди діти. Хоробрий син Союзу, відважний офіцер королівського полку, переможець самого турніру, і він ледве втримувався від ридань. Потримаються, різко сказала Феро. Ого. Ага. Прошепотів він, намагаючись проштовхнути схлипи собі у груди, щоб від них йому не уривався голос. Він притиснув до обличчя один кінець свіжої пов'язки, тим часом, як вона знов і знов обкутувала йому голову та щелепу знизу, тримаючи його рот майже закритим. «Ти виживеш!» «Це мене має втішити!» – пробулькотів він. Вона відвернулася та знизала плечима. «Багато хто не виживає!» Дивлячись, як вона береде крізь траву, що колихалася Джизаль, мало не позаздрив цим людям. Як же йому хотілося, щоб поруч була Арді. Він згадав, якою бачив її востаннє, як вона дивилася на нього під теплим дощем із тією кривою усмішкою. Вона б ні не покинула його отак, безпорадним і зболеним. Вона говорила благідні слова, гладила б його по обличчю, а ще дивилася б на нього своїми темними очима. А ще ніжно я цілувала, а ще... Сентиментальна хрінь. Вона, мабуть, вже знайшла якогось іншого ідіота, якого можна дражнити, збивати з пантеликою, робити нещасним, і більш ніколи про нього не згадувала. Він катував себе думкою про те, що вона сміється з жартів якогось іншого чоловіка, сміхається в обличчя іншому, цілою іншого вуста. Тепер він більше не буде їй потрібен. Це вже точно. Він не буде потрібен нікому. Він відчув, як у нього знову затремтіли губи і защипало очі. «Знаєш, усі видатні герої давнини, видатні королі, видатні генерали, всі вони час від часу стикалися з бідою», – Джизаль підвів очі. Він уже майже забув, що поруч бояз. «Страждання, мій хлопчику, надає людині сили, так само як сталь, по якій б'ють найбільше, виявляється найтвердішою». Старий, поморшившись сів навпочебки поруч із Джизалом. «Сприймати спокій та успіх із упевненістю може хто завгодно». Визначає ж нас те, як ми сприймаємо лихо та нещастя. Жаль до себе невіддільний від егоїзму, а це найприкріша риса в лідері. Егоїзм – це для дітей і дурників. Видатний лідер ставить інших поперед себе. Тебе здивувало б, як сильно така поведінка допомагає витримувати власні біди? Щоб поводитися як король, треба лише ставитися до всіх інших, як до королів». Він поклав руку Джезалеві на плече. Можливо, це мало бути підбадьорливим батьківським дотиком, але він відчув крізь сорочку, як вона тремтить. Бо я з якусь мить потримав її, ніби йому бракувало сили з нею ворохнути, а тоді поволі підвівся, витягнув ноги і почовгав геть. Жизаль витріщився йому вслід порожніми очима. Кілька тижнів тому він після такої лекції почав би мовчки злитися. Тепер він безвільно сидів і пасивно її засвоював. Він уже геть не знав, хто він такий. Важко було зберігати якесь почуття вищості, будучи повністю залежним від інших, тим паче від людей, про яких він донедавна був української думки. Тепер він уже не мав жодних ілюзій. Без варварського оцелительства, феро та незграбного догляду Логіна він би швидше за все помер. До нього йшов півничанин, хрускаючи чоботами по гальці. Час вертати до воза. Часи знову терпіти рипання та поштовхи. Часи знову терпіти біль. Джезель протяжно уривчасто зітхнув, жаліючи себе, але зупинився на півдорозі. Жаль до себе – це для дітей і дурників. «Гаразд, ти знаєш, що робити!» Джезель нахилився вперед, і Дев'ятипалий обняв його однією рукою за спину, а другою – за коліна. Переніс на борт воза, навіть не пихнувши, і безцеремонно закинув до припасів. Коли Дев'ятипалий уже йшов... Вже йшов. Коли дев'ятий палий уже йшов геть, джезаль зловив його велику брудну чотирипалу руку і північано обернувся до нього, піднявши одну важку брову. Джезаль ковтнув і промимрив: Дякую. Що за це? За все. Дев'ятий палий подивився на нього одну довгу мить, а тоді знизав плечима. Та нічого, роби людям те, чого бажав би собі, і точно не схибиш. Так мені казав батько. Я надовго забув цю пораду і накоїв такого, чого ніколи не можу спокутувати. Він протяжно зітхнув. «Однак спробувати не завадить. Мій досвід, що посієш, те кінець кінцем і пожнеш». Джизаль закліпав у слід широкій спині дев'ятопалого, який пішов до свого коня. «Роби людям те, чого бажав би собі». Чи міг Джизаль чесно сказати, що коли небудь так чинив? Він задумався про це, коли віз поїхав, а його осі завищали. Спершу безтурботно, а далі з чим раз сильнішою тривогою. Він знущався з молодших за себе та підлизувався до старших. Частенько брав гроші у друзів, які не могли собі цього дозволити, користався з дівчат, а тоді кидав їх. Жодного разу не подякував своєму другові Весту за допомогу, а ще в нього за спиною радо затягбув ліжко його сестру, якби та йому дозволила. Він із дедалі більшим жахом усвідомлював, що не міг згадати жодного безкорисливого овчинку в своєму житті. Він ніяково засовувався на вузі серед мішків з кормом. Що посієш, те кінець кінцем і пожнеш, а манери не коштують нічого. Віднині і надалі він спершу думатиме про інших. І з усіма поводитиметься, як і з рівними. Та це, звичайно, згодом. У нього буде вдосталь часу бути кращим, коли він знову зможе їсти. Він торкнувся однією рукою пов'язок у себе на обличчі, байдуже їх почухав, а тоді з усиллям волі зупинив себе. Просто за возом їхав бояз, дивлячись кудись за воду. «Ви це бачили?» Пробелькотів до нього Джезель. Що бачив? Оце він тицнув пальцем на своє обличчя. А, це так бачив. Наскільки все погано, бояс схилив голову набік. Знаєш, загалом мені наче подобається. Подобається? Зараз, може, й ні, але нитки зі швів вийдуть, опухлість спаде, синці зникнуть, а струпи загоються та відпадуть. «Твоя щеле, погадаю, так і не поверне собі колишню форму, а зуби в тебе, звісно, не відростуть. Але я не сумніваюся, що ти компенсуєш утрачену частку хлопчачого чару певною небезпечністю, колоритом, суворою таємничістю. Люди поважають тих, хто бачив бойові дії, а твоя зовнішність аж ніяк не зіпсується. Насміліся сказати, що дівчата, можливо, ще й умліватимуть за тобою, якщо ти зробиш щось таке, за чим варто умлівати?» Він задумливо кивнув. «Так». «Загалом, на мою думку, підійде». «Підійде», – пробурмачав Джезаль, притиснувши одну руку до пов'язок. «Для чого підійде?» Але Баяс уже перейшов думками до іншого. «Знаєш, Харуд Великий мав шрам на щоці, і той ніколи йому не шкодив. На статуях його, звісно, не побачити, та в житті люди за цей шрам поважали його ще більше». Харод воїстино видатна особистість. Він мав чудову репутацію справедливої і надійної людини та справді часто був таким. Але він умів і не бути таким, коли цього вимагала ситуація. Мах хихотнув собі під носа. Я розповідав тобі, як він запросив на перемовинах двох своїх найбільших ворогів. Він довів їх до ворожнечі між собою ще до кінця дня, а згодом вони знищили війська один одного в бою, і він зміг заявити про перемогу над обома, не завдавши жодного удару. Розумієш, він знав, що в Ардліка – вродлива дружина. Джизель відкинувся назад на возі. Взагалі-то Бояс уже розповідав йому цю історію, та говорити про це, здавалося, було безглуздо. Правду кажучи, йому сподобалося слухати її вдруге, та й не міг він знайти собі кращого заняття. У монотонному гудінні низького голосу старого було щось заспокійливе, особливо тепер, коли сонце почало пробиватися крізь хмари, йому навіть рот майже не болів. Треба було тільки ним не ворушити. Тому Джезель лежав, відкинувшись на мішок соломи, повернувши голову в бік і злегка погойдуючись у такто рухам воза, та стежив за тим, як повз нього пропливає земля, стежив за вітром у траві, стежив за сонцем на воді.